Говорив про Левка. Як він про нього говорив? Вишенька. Нарешті. Боже, яка ж вона гарна. Яка ж вона рідна. Сталося, що в кімнаті раптом стало світліше. Ніби передзимові хмари, що скупчилися над селом, розійшлися. І впустили літнє сонце. Серце забилося прискорено. Ноги мимо його волі пішли їй на зустріч. «Вишенько! Стояти!» Ольга, як розпасійована дика кішка, кинулась середину кімнати, розкинула руки перед Левком. «Не смійте торкатись моєї доньки, чуєте, товаришу Левку Олександровичу? Чи не забула я, шляхетна пама Вишеславо, що говорив пан Мандрика? Ні, не забула». І що зробив він для оцього начальника хати читальні? Не забула. Тадей йому дар його відкрив. І він з нього людину цілих десять літ ліпив. Справжнє життя подарував. От хай би йшов тим шляхом. Виконував свою місію. Але драб хоче залишитись драбом. І я забороняю тобі. Чуєш, що више славо? забороняю. А ви, товарише Левку, Левку Олександровичу, якщо вже надумали взяти у нас книжки, то можете взяти, а чого ж? Якщо можна було отак запросто забрати людину, отак підло, по-злодійськи, посеред ночі, невідомо куди. Що таке книжки в порівнянні з людиною? Але більш у мій дім ні ногою. І своїм отим перекажіть, допоки мій чоловік не повернеться, я нікого сюди не впущу, нікого. Міхал Вишнецький не повернувся. Але чужі люди не тільки війшли до маєтку, але й надовго розташувалися у ньому. Ранньої весни 1940-го, як тільки зійшли сніги, біля садиби зупинилися три линяло-зелені військові вантажівки. Солдати хутко зіскочили з кузова на землю і почали гатити у браму. А що ніхто від... не відчиняв, то капітан, який досі дрімав у кабіні, Наказав перебратися через мур і відчинити її з другого боку. Брами відчинили, машини в'їхали на подвір'я і зупинилися перед вікнами великого будинку. Солдати почали розвантажувати машини. Скидали чомусь не тільки зброю, а й бури, лопати та всіляку іншу землерейну техніку. На шум і брязкіт вийшла господиня. Стала на порозі, як, у боку, як укопана, не могла зрозуміти, що відбувається, чого на подвір'я вдерлися військові. Командир з нехотя відрекомендувався, капітан Рубльов. І так само з взявся пояснювати, що в її будинку має розміститися військовий штаб Червоної армії, а на горі поруч з маєтком розпочинається будівництво дуже важливої для держави оборонної фортифікаційної споруди. «Хіба вже й тут почалася війна?» – здивувалася Вишнецька. Громадянко Вишнецька, це не вашого буржуйського ума діло. Ваше діло – звільнити для штабу будинок, а не задавати дурні питання. Сердито відрізав капітан, що за віком годився пані Ользі в сини. «Звільнити будинок?» Вона сполотніла, хопилася за серце, хитнулася і сперлася на стіну. «Куди ж нам з донькою подітися із власного дому? Ми не маємо куди йти!» Це не мій клопіт. Дозвольте нам залишитися хоча б на своєму подвір'ї. Ми сьогодні ж переселимось з покоїв у малий будинок. Поки ви будуватимете там, на горі, ми з донькою. Не знаю, не знаю. Капітан криво усміхнувся. Може, я б і вговорив вище начальство. Може, воно і поступилося б. Але це буде непросто. І, як ви розумієте, не за так. Вишнецька зняла з пальця золотого персня. Цього досить? Капітан покрутив прикрасу у пальцях, підняв над головою, глянув крізь напружені, повіки, проти сонця, на рожевий камінець у золотій овальній оправі. Поки що. Ну, ну, не треба так на мене дивитися. Можете переселятися. Це ж будинок для прислуги, я правильно зрозумів, от і поживете, як прислуга. Але, підкреслюю, це поки що. Поживемо, побачимо. «А донька ваша, кажуть, гарненька. Я люблю молоденьких кралечок. Може, якось по-іншому домовимось?» Він голосно вигикнув. Ольга спалахнула. Хотіла сказати щось гостре, але тільки красунула поглядом і підійшла до будинку. Солдати вставили два знищені ворогом вікна, накрили звичайним толом понівечений дах над ними і отоборились у покоях, з яких Мар'яна Допомогла винести тільки все найнеобхідніше і найцінніше. У кімнатах зразу ж завис сморід несвіжих онуч. На навощеному доблиску паркеті з'явилися сліди від брудних чобіт. Хтось розбив дороге венеціанське дзеркало на стіні. Його скалки так і валялись. Мар'яна сказала, що не наймалась прибирати після солдатів, покої все більше ставали схожими на казарму. За три дні приїхали ще дві вантажівки з людьми. На одній – чоловіки із сусідніх сіл, кожен з яких мав при собі персональну лопату, на другій – будівельники аж з-під Воронежа. Чомусь місцевим людям не дозволяли брати участь у будівництві,